בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קל"ט, מייסד על תורה רכ"ח בליקוטי מוהר"ן. סומך ה' לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים. חוס וחמול ורחם עלינו ועל כל נפשות עמך בית ישראל למונחים במקום שמונחים. וגלה להם ולנו את צדיקי האמת שבדור הזה שיש להם כוח לתקן נפשות ישראל ולהשיבם אליך ולתורתך באמת. וזכינו כולנו בית ישראל להתקרב אליהם באמת כי אתה יודע גודל עוצם המחלוקת שבדורות האלו על צדיקי אמת ועל ספריהם הקדושים ועל כל הנלווים עליהם והנקראים על שמם הקדוש. אתה יודע כל מה שעבר בעניין זה ומה שעובר אתה עדיין בעניין זה. כי נעשה קטגוריה גדולה בין התלמידי חכמים ואנשיהם. ועדיין המחלוקת במקומה עומדת ומתעוררת ומתגברת בכל פעם יותר. ובוודאי כוונתך לטובה כדי שיתקרבו הנפשות אל הצדיקי אמת מתוך איסורים ומניעות גדולות, כי אין ראוי לקרבה מתוך גדולה, רק מתוך מחלוקת ואיסורים ומניות רבות, כאשר הודעתן הוא על ידי חכמיך הקדושים, שבשביל זה הן מקבלים גרים לימות המשיח. אבל המחלוקת והמחלוקת היא יותר מדי שקשה לסובלו, וקשה מאוד לשום נפש מישראל להתקרב לצדיקי אמת ולדרכיהם הקדושים מגודל עוצם המחלוקת והמחלוקת בלי שיעור. ועתה מה נעשה אבינו שבשמיים אדון קול מלא רחמים, יודע תעלומות, צופן נסתרות, בוחן כליות ולב, רחם עלינו ועל כל ישראל והקל המחלוקת והשקה תריב. ותמשיך שלום בעולם. כי בצוק העיתים הללו, אפילו אם יהיה בעת השלום גדול, עדיין רבו בו המנויות על כל אחד ואחד בלי שיעור. ובוודאי כל ימי הגלות צריך כל אחד ואחד להתקרב אל האמת מתוך איסורים ומנויות, אפילו אם יהיה שלום בעולם. רחם עלינו מלא רחמים, ועשה את אשר בחוקיך נלך, ואת משפטיך ומצוותיך נשמור. בגלי האמת בעולם מהרה. יכירו וידעו כל בעולם את אור הנפלא והנורא שאתה מאיר בעולם על ידי צדיקי אמת שבכל דור ודור. מיום מתן תורה עד היום הזה, ובפרט אור האמת של צדיקי אמת שבדורות הללו שהם צריכים להתקרב אליהם וללך בדרכיהם כדי לשוב אליך ולהכיר אותך באמת. שלח אורך ועמיתך המה הנחוני, הביני אל הר קדשך הורני ה' דרכך, אהלך בעמיתך, יחד לבבי ליראה שמיך. כי אתה אלוהים אמת, ודברך אמת, וכבקיים לעד. ובוודאי תגמור הכל כרצונך. רחם על עמך ישראל, אשר בהם בחרת, ומהר לגלות האמת. למען תציל ותשמור כמה וכמה נפשות ישראל ממה שאתה צריך להצילם ולשומרם. ובפרט לשומרם מפח יוקשים מהרשתות והמכמורות שפרסו עתה הכופרים והאפיקורסים על נערי בני ישראל. על ידי בתי חינוכם הרעה. תן להם כפעלם וכרוע מעלליהם, כמעשה ידיהם תן להם אשב גמולם להם. והצל לשמור נפשות עמך בית ישראל, שלא יילכדו ברשתם ובמצודתם. רחם עלינו בזכות אבותינו ורבותינו הקדושים. וגלה אמת בעולם מהרה שיזכו כל באי לידם מיתת הצדיקים הקדושים, ורום מעלת תוקפם וגדולתם, וגודל עוצם כוחם להשיב כל באי העולם אליך. רחם עלינו למען שמך, למען רחמיך הרבים, למענך עשה ולא לנו. ראה עמידתנו דלים וריקים. מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים. התרצה והתפייס לדור עני כי אין עוזר. ראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. ועתה הבטחתנו כי אין דור יתום. ובוודאי גם אתה נמצאים צדיקים אמירים לארץ ולדרים עליה, אשר יש להם כוח להשיב כל ישראל אליך. אבל בעוונותינו הרבים נעלמו מעינינו. זקן הוא ברחמך שנזכה להתגבר בכל עוז, לשבר כל המניות ולהתקרב לצדיקים וליראים אמיתיים ולכל הנלווים עליהם. ונזכה לנהוג ולשאוב ממעייני חוכמתם ולקבל עמקות עצותיהם הקדושות והאמיתיות, באופן שנזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם. יהיו לי רצוני מפי וגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במומיו ובאחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואימו אמן.